Малюк мовчки кивнув. Та після деяких роздумів я відмовився і від версії причетності Світлани. Вбивши чоловіка, вона практично втратила б усі засоби до існування. Ваша організація не приватна крамничка, у спадок не передається. І до суду, в разі чого ображена вдова подати не змогла б. Виключаються також і ревнощі. Адже замах було ретельно підготовано, а вбивство з ревнощів у дев'яти випадках із десяти наслідок стану афекту. Я замовк. У горлі все пересохло. Я на превелику силу глитнув і подивився на малюка. Розповідати було навіть важче, ніж я собі уявляв. Майже фізично я відчував холод, приставленого до потилиці дула пістолета. Поки що його немає, але один помилковий рух чи слово – и все